Днес ще бъде представянето на книгата на професор Марк Крамер от Харвард заглавена ССР и Източна Европа 1941-1991. Всъщност, тази книга излиза първо на български. Другите езици следват. Разбира се, тя е писана на английски, защото професор Марк Крамер е преподавател в Харвардския университет и е всепризнат експерт по проблемите на студената война, ССР и Източния блок, като директор на изследванията за студената война в Харвард, старши сътрудник на Центъра за руски и евроазиатски изследвания Дейвис към университета в Харвард и директор на програмата Андрей Сахаров за правата на човека. Той преподава международни отношения, сравнително политикознание в Харвард и е бил гост професор в редица водещи университети в Съединените щати и по света. Сега ще разберем повече за последната му книга, която, пак ще кажа, излиза първо на български. Казвам добър ден на професор Йордан Баев. Специалист по съврема на дипломатическа, военна и разузнавателна история и военно-политически проблеми на сигурността. Самият той с много монографии, на много езици. Професор Баев, кажете ми в вас какво ви впечатлява в тази книга на Марк Крамер и как ще я представите до вечера? Ами ако искате да започнем с три особености за книгата, които характеризират и книгата и не са известни у нас, Първото е, че това е книга, както и вие споменахте, резултат от близо 40 години изследвания на автора, на колегата Марк Крамер. Още когато е на своята докторска диссертация има в Оксфорд, в един от най-старите колежи в Великобритания, в на 80-те години, Марк всъщност пише именно за тематиката, която вие ще видите в книгата за съветските намеси, советските интервенции в Източния блок кодените на столията война. И, разбира се, той има големия шанс да е един от първите, които успяват да, още по време на перестройката и след това при Елцин, да изследват ново разкритите руски архиви, архивите на Кремъл, което е изключително важно и това а, всеки, който от, разгърне тази книга, ще я види. През тези а... архиви може да се да. види възхода и разпада на съюз, но аз се питам, как СССР успява да преформулира своите териториални амбиции, или това, което вие наричате на меси в източна Европа, по такъв начин, че днес, примерно, да е трудно да се говори за съветски или руски модел на империализъм, а, а знаем... Чуваме, според много съвремени изследователи, тук ще цитирам Тимати Снайдер, точно това виждаме и във войната на Русия срещу Украина. А, форма на империализъм, но ние не го назоваваме така, а, особено пък в Източна Европа. Как, как са успели в това едно дело? Вие имате ли отговор? Ами, тук има две, два отговора. Първият, вие казахте империализъм, да, това е наследството на руската империя, всъщност, която още по времето на Сталин, защото книгата започва с Сталин, източна Европа, още от годините на Слова Страна война, така че тези цели на още империята от Петър Велик и Екатерина Велика, както вероятно знаете, и Сталин се опитва да постигне включително с а, онзи опит а, да отиде на. да свои бази да създаде на Босфора нали? в Турция през 1945 mm -hmm. 6 година, в Иран и така нататък. Това е едната. А, едното обяснение, другото обяснение е идеологическо, разбира се, тъй като всички знаем, че Словената да война това е един преди всичко идеологически с на две социални системи. Но, но само искам да допълня това, което в началото а, бях започнал. Вие също споменахте, че за първи пъти ли е на български. Интересното е защо на български. И, и само може би в аванс а, да кажа за вашите а, слушатели, че а, очаквам с нетърпение в края на следващата година, 2024 година, да излезе а, тритомно издание на Марк Крамер на английски язик на тази тема. Тоест, ние имаме пред нас на български език 700 страници, но представете си, около 1800 страници, търт омеждане, какво се представлява? Uh -huh. Uh -huh. Добре, а, а, а, аз връщам на въпроса, какво на вас ви е най-любопитно? Видях, прочетох, че един от важните моменти на тази история, описана в а, този, вероятно, първи том, е разрива между Сталин и Титу, и отредената особена роля на България като плацдарм на съветското настъпление а, в Източна Европа, какво виждаме в него или. Сега пак ще върна нещата в тази посока, че това, което е в книгата, на практика представлява трудът на Марк Крамер в продължение на повече от 30 години. Аз изпълням от началото на 90-те години, когато се създаде. Международни исторически проект на застроената война, бях е, дълги години представител на България в този проект с е, Удриусън Център в Вашингтон. И е, Марк Крамер има поне 15 публикации там, именно по темите, които е, представляват първите пет глави от е, тази книга, т.е. периода до 1985-1906 година. Е, това, което е особено характерно за нас е, че за първи път, може би, на български зид, читателите ще могат да видят действително автентични документални свидетелства за политиката на Кремъл и то най-строго секретно от пазени тайни, тъй като Крамер наистина, дори си се спомням последния път, 2018-2019 година, също работеше в Москва в а, тези специализирани архиви, доколкото те са публични, защото или, знаете, че при Путин имаше едно връщане назад а, отново класифициране на някои от тези архивни документи. Но това е, което е особено важното, ако трябва да говорим за тематиката на тази книга, mm -hmm. и конкретно ще кажа, това е, че СССР всъщност е субектът, а източния блок източна Европа е или централна Источна Европа, както сега наричаме, е обекта. Тоест, основно тук ще видим политиката, как се гради политиката и какви са тайните намерения на Кремл относно а, запазване на своето съерано влияние в Източна Европа. А, и тъй като казах, че а, голяма част от а, тези. Първи пет глави вече са били е, публиковани в отделни студии. Мога да кажа това, което вие казахте, за въпроса за е, Сталин, Титу и развива с Югославия. Първия разлом в е, Монолитния и Съветския блок. Това всъщност е, е доразвитие на една студия, която Марк Крамер представи на една наша конференция за историята война на Балканите през 2011 година. Тя вече излезе в Пау Грейф Макмилан в Лондон като отделна студия, но тук вече наистина имаме на български язик. Това, което е новото обаче, и аз бих насочил вниманието на а, читателите, за мен е изключително интересно последните 300-400 страници от книгата, а именно а, Другия трансформационен процес и разлом на източния блок а, при Горбачов. Uh -huh. Много е, и от фундация Горбачов, и от е, архива на президента, и от разбира се, и от е, архиви на полски, чешки и други източно-европейски архиви. Има е, много интересни неща, ще бъдат е, съпоместени там, които ни отправят и до на наши дни. И най-вече девета глава бих препоръчал тя не е точно историческа, тя е по-скоро политологическа, защото дава една теоретична конструкция на процесите е, на разпадане на, на диф, кажа, международна дифузия на източния блок, включително и на бившия съветски съюз. Сега, последно да ви попитам, тъй като водим този разговор а, в контекста на руската война срещу Украина, а, до каква степен а, това изследване на Марк Крамер? Дава отговор на въпроса каква е причината за войната на Русия срещу Украина. Дали това е опит за превземане на загубената източна Европа след разпада на Съветския съюз, И ми е любопитно личното ви мнение това, което се случва с войната и мотивите за тази война. Може ли да е свързано с намерение за инвазия към бившите съветски зони? Ами, при всички случаи то е в контекста на а, руската политика в постсоветското пространство, бившото, бивши съветски съюз, не само крайна се, и Централна Азия, ако а, видите разбира се, Белорус и Молдова и така нататък, а, Така че а, някакви а, паралели от а, края на студената война и това, което се случва днес, могат да бъдат направени. Естествено, аз съжалявам само, че а, някои нови е, публикации на Марк Крамер именно за периода след 1991 година не са включени в тази книга, защото тя има един ограничен характер за тези 50 години на студената война, в е, които също се дискутира проблематиката, как се развива Русия, вече не, не СССР, а Русия след е, времето на СССР и там могат да се видят е, също може да се направят алюзии с а, това, което днес се случва. И, именно заради това ние а, говорим, че историята, особено съвременната история, ни дава много податки за това, което се случва днес и евентуално в перспектива, която днес което се случва. Много ви благодаря. До вечера в перото представяне с участието на самия автор Марк Крамер. Много благодаря на професор Дан Баев, който днес ще участва е, в това председание. Аз се надявам довече да, да има наистина сериозна дискусия, защото трябва да използваме, че автор е сред нас и то само за 2-3 дена. Безспорно. Книгата на американския професор Марк Крамер, озаглавена ССР и Източна Европа 1941-1991, която първо излиза на български език.